Де б вони не проходили, то все робили чисто, тому що завжди раді старатися. То вони постаралися, голих афродіти і амурів прив'язали до кінських хвостів, а решту стерли на порох, би їх лесливих грекоців. Від Феодосії лишилася тільки купа руїн. Пізніше виросло тут маленьке сільце кафе, про яке згадує Костянтин Багрянородний. Але вже хлібцем торгувати нашим предкам не було з ким. Згодом знову прийшли наші. Вже наші поляни і кияни заснували Тмутараканське царство, виміряли море польоду, пригрозили Тмутараканському ідолу і загадували щось наперед. Але тут сталося ось що прийшли до наших вже не наші, а східні люди, Чингісхани та Батиї, і наші, всунувши свою богатирську шию в ярмо, забули і про тмутараканського ідола, і про кафу. Та про неї згадали нові гендлері середніх віків, Генуесі, і Кафа вже Кафа, як Фенікс, виникла з попелу. Це було щось казкове, чарівне, уся розкіш, все мистецтво. Палаци, храми, статуї, фонтани, все, чим так пишалися в середні, золоті свої віки Генуя, Венеція, Рим, все це перенесено було в Тавріду, в Кафу, і Кафа стала великим, багатим містом, дорогим діамантом поміж італійських колоній. Як стародавня Феодосія бачила в своїх стінах, Мітрідада, притиснутого римлянами, так генуецька кафа бачила в своїх стінах безбожного сироїця Мамає, розбитого руськими на куликовому полі і загнаного в кафу, де генуецті і порішили цього страшного звіра. У 1475 році, коли турки загрожували потоптати ногами і копитами своїх коней всю Європу, вони одібрали кафу в генуецтів і стала кафа, кефе, гордістю і славою правовірних. До того, що дали кафі генуесті, турки додали ще свого, своїх розкошів і свого східного близьку. Спорудили багаті мечеті з високими мінаретами, розкішні будівлі лазень. І стала кефе Крим-Стамбулом або Кучук-Стамбулом, малим Константинополем. У ній нараховувалося до 80 тисяч жителів. В її порту стояло часто до 700 суден. Багатство і зовнішнє розкіш вражали око і лякали незвичного. І от це казкове місто постало усій своїй чарівній красі у всьому своєму багатолюдстві перед очима наших сіромах Сагайдачного та Олексія Поповича. Пройшовши під масивною фортечною брамою разом з татарами, турками, вірменами, греками, ефіопами в неймовірно барвистих вбраннях і лахмітті, які снували з міста в місто, Наші козаки увійшли в кипучий, гарний, смердячий, напів'європейський, напівазіатський мурашник, який приголомшував різноманітністю, дивовижною плутаниною гаму, гомону, дементу, вигуків якоїсь петельної музики, що нею бриніли вузькі, забиті людьми худобою вулиці, широкі гомінки майдани та майданчики. Брязкіт і дзенькіт різноманітної зброї, заліза, сталі, міді – Срібла й золота, яким обвішувала себе дика людина, що жила більше чужою кров'ю, ніж своєю працею потом, скрип гарб, здатний вимотати всю душу, іржання коней, ослячий крик, вигуки погоничів, водоносів, різноманітних торговців, хльоскання батогів, дикий вереск і вигуки деревішів, біля яких юрмилися й ловили гав правовірні, і на довершення всього цього десь отдалік ниючий і приймаючий душу скрипучий невольницький плач, що ясно вирізнився з цього пекельного хаосу звуків і наче різонув по серцю наших козаків. От перше, що зустріло їх в цьому місті неволі і християнського плачу. Найбойніша уява поета не може змалювати собі того, що вражало наших мандрівників на кожному кроці. Розкішні генуезькі будівлі й палаци, вицяткувані, і спотворені східною занадто яскравою, що аж окоріже розкішю, Золотий бруд, граніт і сміття, шовк, весь перетканий золотом, і голезна, загоріла, запорошена, нужденна голезна, що блискотіла і просвічувала крізь лахміття. Палюче сонце, яке ще яскравіше підкреслювало всю цю дику пістрявість, громісткість і грубу роздолоченість, нахабні обличчя пашиві яничар, Чорні страшними білками обличчя кучерявих євнухів і лякливі принижені обличчя рабів і невольників, журкітливі фонтани, і десь знайомий бреньки бандури і тужливий голос, свій рідний голос